بسم الله الرحمن الرحيم لينا الله اللحومها ولا دماؤها ولا كي ينالوا التقوى زمہ زپوندو مسلمانانو خصوصا مستوراتو عام طلبائو زوسو مختصرب طریق باندې د قرباني چکه هم مسایل لي راغاستاسو مخکې انشاء الله پیش کوم چې زمون اوستاسو تاسو حته لوسه کوشش دی چې زمون د عبادت خراب نشي لوټولو نه مخکې نیت کول انما لعمال بالنیات نیت صحیح کول چې دا عمل کوم بهترین عمل را روان دی شه دا الله دا رضا دا پاړه حکم او زم ما رب زمانه خوشاله شي بس دا نمخ کے یو بخترین کار دی ټولو نمخ کې په هر یو شس کې د نیت اسلامي عادت ضروری دی زمیدنا وروسته بیا د چکم د ذالحجې راځي رواني دي تر قرباني دا دروجه ساتل دا نهایت ثواب دی پدې کې خیراتونو کول نهایت ثواب د کتابځي احادیث کې راځي د یو رجلی ول د سالم کا د روجو ثواب الله ورکه او د دې شریش په عبادت د القدر د شپې سره برابر دی او بارال فضیلتونه دې زیاتې قران کې ملاوی ول یال العشر لښ په د رمضان اخيري هغه به تدېدي اوداز الحج د الله سرزي او شپه بهتري دي بهر حال دا یو بهتر عملو په دې کې څه څوک عمل کوي خيستا په کار دي تداوتونه شو نفنون شو ذکر اسکار شو خیراتونه شو روزه شو خو ژو منغتا منغتا یو بل عمل را روان دي چې اغه ته عمل د قربانې وي قرباني د ابراهيم عليه الصلاة والسلام سنت دي سنت دل دا نه جو سنت دي مړه واجب ني سنت پمانه د طریقي سره د اېبراهيم عليه السلام طریقه وا او په دې امت دا واجب شوې لازم ده شو چې استطاعت وې د قرباني کولو نو پاغي کول لازم دي او د قرباني ډیر زیاد سواب دي جو قربانی پورس کی چه سړې هر قسم عمل کوي پکرول هاه کله کونو په خیرات یو لري دوه ثواب نه ملایويږي څو ثواب شپاغوینه تووله باندې الله زباره ته ملایويږي ثواب پہاړو وخت او په هر یو ولې د ساروی باندې خو بده راغي انسان ته نیکی ملایويږي پالال کمندتی زری فضائل بیان کو خوا کم دی لو قربانی متعلق سه اهم خبره چې قربانی کله واجبيږي قربانی په کم وخت واجبيږي لو قربانی ز پالا کم زناور جائز دي پالا لولو کې او کم جائز نه دي او بلدا چې د قربانی د ساردوی د شرمنه مطالب دا سلمن بچانه ملاویگی او دا غیقه وخم متعلق او طریقه آوادابو دا دی قربانه قربانی پچا بانی واجبیگی نو قربانی دا واجبیدر و دا پارا مسلمان شرط تے چا مسلمان بای ازاد بای غلام بنی مقیم بای مسافر بنی غنیبه ای غریب بنی دا شرط تے دا قربانه کولو دا پارا اجوب دا قربانه دا پارا بعد خالو کوئی ما بانے ماسر اوس وقتی رواو رئی تو ناریناو زنانا پا ما کیگی پا ما نکیگی ماسر دا ماسر دا دی دي ندی دو پاگچا قربانی واجب ده چې د آغس را دنيوي 500 ټوله د سپینو زرو موجود وي یا دغه قیمت بس نصاب دی دنيوي 500 ټوله د سپینو زرو چې د چا سره موجود وي یا دغه دنيمو 500 ټوله قیمت د چا سره وی نو پاړې لازم ده تقریبا داغه نس سلویخ زرا دو کم سلویخ ز روپی جوړی کی چدا د ټولو سیزونو ناتنا علاوه چ کمزې کی او سیګي نو خلاص کار د لوخو نا علاوه د استعمال د کپلو نا علاوه د روزمرہ د استعمال د سیزونو نا علاوه د سره دورو مقدار کې پیسه موجوده وي چې دا غي د 250 تولې د یا د قیمت د سره موجودی نو په قربانی او صدقه د فطر واجب ده کچیر ته صرف سونه ای صرف سپینځري صرف نقد او تجا تجارت نصاب ته رسیږي نبيہ قربانی او صدقه فطر سره سره زکات هم واجب دي او په د واجب نه صرف قربانی په واجب ده په حالت کې او د دریو جوړو کپړو نه علاوه هغه به حسابيږي او په قیمت کې د واسطې کې د زکات او د قرباني کې فرق زکات به الورو کې چې پاغه زکات پیسو باندې کال تیر شي او د قرباني په د نصاب پیسو باندې کال تیریدل لازم ندي اې د سره نیوي نیوي نن سره پیدا شي سبع سره پیدا شو د نصاب نو فورن پر قرباني واجب ده او د زکات د پاره کال تیریدل شرط ته چې کال پني تیر شي نو پاغه زکات نشته یا زکاة دا وجود دا پارا اغا مال ضروری چاگا سیوا کیگی دا کسپین زرشو سرزرشو تجارت مال شو دا ساروی شو د سرولو نو کې که دا سیوا کیگی بچیر اولی مال سیوا کیگی ریٹو نو بڑاوی گی نو دا پاہی زکاة واجب دے حنور دا سیسید سیدونشو رته یو سری سره دو ک یو کور ک اوسیږي او دویم کور خالی دویم کور قیمت به اوولې او داغې قیمت چې500 ټول د سپ ته د نپو قوربانې لازم مه یا د نرو سیزونو سره دا پیسې میلاو شوي چکم د د د ضرورت نه دي او دا غنصاب د سپینو ضرورتونه او له سیدي نو قرباني په لازم ده یا دویم کور خالی نهي بلکه پکړاي ور کړي یو کور چې دیو کور دا کرائی دا پا رہی. او خپل کور د کرایې د پاره او زريت معاش ځاله اغه ګرځي یا اغه زريې معاش صرف دا کري نه وي نورو سيزونه وي بیا هم په قرباني واجب ده یا داغت دو کورونه کورونه یو کور د ګرمۍ د پاره جوړ شوی یو کور د سرزای د پاره جوړ شوی او دریم کور وی او غدریم کور د وجنا دا انسان دا سړی یا دا خزه غنی ګرځي او قربانی په واجبه ده کدی شرط چې دا قیمت نصاب ته رسیږي کچر ته یو پلاټ کدی وسیدو یاو مکان یو یا یو زې په اخی او سید او دویم کور یا دویم پلار زائد نو دا دویم پلار د دو وجنا دی غنی او په د قربانی لازم ده د دی وجنا یا د کپلو سلورم او قداغي قیمت نصاب تزان لی आवाज د سیدا یادو نور شیزونو سره یوځه شو نصاب ته رسیږي نو قربانی به واجبېږي نن سبا اکثر په خوځو قربانی زک لازميږي چې ټول جوړېږي بکسیدکی 505 ته جوړېږي به یې او خپل نور کای امام منور لوري پلاطب وشا بنور مالو کا زه هر جوړې نن سبا ذل جوړه زنانه نه شي درې ذره لزره بنزه ذره ټول د اریاو انسان د عهدی او د مالداري په نسبت داغه جوړه اوټه کی داغه جوړه به داغه استه شي او داغه قیمت لري جوړه داغه د باندې زکات یا هغه نسبیګی نصاب کډریونه علاوه د ټولو جوړو قیمت بلګي کداغه زال نصاب تا د دنیا 25 ټوله بالکل رسیږي نو قرباني په لازمه ده او کزان نور دا سوزونه چقال کې یو زني استعماليږي او هغه سړي او ځي شي او دغه نصاب د و زرو تلزيګو نه قرباني په لازمه وي یا او دی کې یواز سره نه لري پدې نصاب کې پدې مسکورن حساب کې سره خزه برابر دي که خزه صاحب نصاب او انو اپه قرباني لازمه ده پس سړي فسربانی د خزی او د بالغ اولاد طرفنا قربانی نه واجبې هو نابالغ اولاد طرفنا مصاحبت چکې کول شي نو داسې زونه اکثر زنانه د وګوري شداغه سر رسوله سامان دے سورہ کپړې دی, دی. زیوراتی سورہ نقدیت دی. او پیسې دی جوړېری ځم دا غلغه پیسو او سیوای جوړه د دریو نه علاوه جوزي ام په قربانی کیږي جناب دو دا کم سے کم سلوی غطا دو کم سلوی غطا نصاب رسیږي او دا ویل په معنی کی دا مال چاکړیو ک چاکړیو کړي کړي ټکو دې مالک ګرځېدلې کنا مال یو سره دلاګو پیدا دا مال چاکړې ز مالک هم داږي ز ما خو خبره کده پیار سو کوم له مم ما باندې خپل زکات ده نا نه چوي دا خو د مالچا د حضرت خدای په دا د قربانې لپاره اخیری وخت متبر دی نابالغ قرباني نابالغ او د قربانې پوره دوه کې بالغ شه ا سبا قرباني له پس باندې راز زم انسان بالغ شه او مالدار او د بالغ لازم ده هغه بدن د بندو بس کړي دارنگی که کافر مسلمان شو غلام ازاد شو مسافر مقیم شو فقیر مالدار شو اخیری وقت کې نو قرباني په واجبه نه دا, دا. که چرته اول وقت کې اهلو نو قرباني او په اخیری وقت کې نه اهل شو نو به قرباني واجبانه نه څنګه الایاز بالله اخری وخت کې مسلمان مرتد شو اخری وخت کې مقيم مسافر شو اخری وخت کې مالدار غریب شو چاته پیسې واله دوی سره نو لا کړو په او سوي ډاروانو کلس ګاډې کې چاوخه مسافر شو دالک سغم په شروان شهر کراچی تا دوبه تا لاور تا بلزه تا نو قرباني فی بیانشت دارنگی فقیر اول وقت کی دو قربانی آخیری وقت کی مالدار شو نو قربانی بیا پہ لازمارا اگر صاحب نصاب دو قربانی پردو کی قربانی انکلا بیا بسکے فچابانی قربانی واجب ہوا او د قربانی پردو کی قربانی انکلا نو په دو لازم دي چې یو ګډ پیسو قیمت فقراوبانه صدقه ک یا چې په چا باندې قرباني واجبې د قربانې پردو کې د قربانې قیمت اغه صدقه نکلا بلکې په لازم دي چې قرباني با کای فقراوبانه با د قربانې اغه رقم پیسې صدقه کولو ته ثواب نه ملایوي چذالک ازب قربانی او مو قربانی پیسے پر نه نه بلکدا غناګار لیو کچه ته صاحب نصاب کلونو کې قربانی نه وکړي داخه صاحب نصابو دوتره کاله مخ او دو قربانی نه وکړي غو پر لازم دي چې دو ټول کلونو حساب بهږي او د یوی حصے چې څومره رقم جوړیږي هر کال کې اگر رقم په فقراء باندې صدقه کوي که هر څو نه جوړیږي او دا فرض دي که چرته مالدار دو قرباني فرض کوي قرباني و نه پس دا غي نه غریب شو نه پادوبانی یو درمیانا ډېر پیسه قیمت چې دو قرباني لایق وي فرض دي او چې کله ده مویسر شه کله ده طاقت میلاو شه تر دا صدقه کوي کچر مالدار <تصال> صاحب نساب دو قربانی پرادو کی دو قربانی کولو نمخ کے مرشو واروی قربانی والو قربانی پی لازم اوا خود قربانی پرادو کی دو قربانی کولو نمخ کے مرشو نو قربانی داگه نساکی تا شو زکا قربانی پاگه نشتا او کازه خیراتی په کئی نفر نیخ دے یو معین مقرر گډ پیسه او قرباني پخپل ځان باندې واجب کی څه به یو گډ پیسه لالوم بیا د قرباني پردې کوي قرباني اونې کی نو معین مقرر گډ پیسه ژوندې ابا صدقه کی ها برابر خبره کغنیوي او کغریب وي اوس دا یو مسله چې په قرباني کې دبل چانا قائم مقام غرزول تو قرباني کی نیابت او دبل چانا کی دسړي په راه جائز دي خپل قرباني کوي یاد غیر د حکم نا داغه طرف نه قرباني کوي دغه راه جائز دي خپل قرباني کوي یا د نورو د دا پارا داغه د حکم د طرف نه قرباني کوي ګورم د بل چا د طرف نه هم قرباني کوي خو ته حکم کړي کچور تاغه ته حکم نه کړي او دغه د طرف نه کوي نو صحیح نه د رښتو حکم راځي په خپل یو سره قرباني کوي ځان او یا د بل د چا د پارا قرباني کوي خواغو هغه ته حکم کړي جائز یا صاحب نصاب د طرف نه قربانی داغه د حکم نه بغیر کوي نو قربانی واجب داغه نه ثاقبت کیږي او داغه قربانی داغه نفلي شو اې زه له یو کس قربانی حکم او پاغه قربانی واجب و او هغه ما ته حکم نه یې کړي نو داغه دا قرباني حق نه دا کیږي او ما چې وکړه داغه نفلي داغه تروب نه او وجوبي پاتې یا په لمر مسله نابالغ باندې قربانی واجب نه ده نابالغ جنیدا نابالغ الکرے خمازدار خو قربانی په واجب نه ده ولی کداغه تر طرف نه قربانی کای داغه دا مال نجایز نه ده او که شرط ولی قربانی کای نو داغه دا پارا نه داغه نه خوراک جایز ده او نه داغه نه نا صدقه نابالغ په خپل خوړې شي او زایدی زاید وقت چه دا سیوائی وقت چه چاولو دا اگا خپل و قوله شی خود داگه چه چاو لقربانی کرده ولی آگه نشو پره او ناگه صدقه کوله شی ها دمرشو مور و پلار دا پارا یا دنیا و نیکا دا خپل و قولوانو دا یا د نور مسلمانانو لپاره نفل قرباني بالکل جایز ده کیږي ها ویلک از د پلاړه د پاره کوم د نکته پاره کوم ها د معاملات پاره کوم د استاد پاره کوم بالکل نفس قرباني کیږي بل مسله یو وا کی یو وا د پای کې واجب او نفل قرباني دوار سره کولی شي یو پکې زمادہ فرضي یو پا کیزاونی سم نفلی دام جا آئیز دا فو احتیاط دارے چہ زان لزان لزناؤرو کی پا کادے چہ زان لزان لوشی زناؤرو کی دن نفلی دی پا رزننا دو وجوبی دی پا رزننا چا کئی نو کی فو گروتا واو ری چپا حرام سره سرا حراتدن سرا قربانی نسی کئی اول خودی قربانی قربانی کیدی سا دخال کو حقو ندی دخال کو نپتے لندے کردے ری د خلکو نه یې سیلاندې کړې د خلکو نه پیسې لاندې کړې د خلکو نه کور لاندې د خلکو نه سیلاندې کړې دنیا ساتي د دا خلکو قرباني نکېږي او د دا خلکو د نورو خلکو قربانې خرابې کړې اول د لپاکار دادې چې د خلکو حقونه پوره کړي دس دورور حق دی دسه د بچی حق دی د سر د نور خلق خلکو حونه دي اول به خپل پل حق هغېتهور ک د هغې نفس ب قوربانی کوي که د غ حکوونه ور سره او نور کوي نګړه یا ساته دا قربانی د جایز نه ده الله خپل حق مع کوم خو د بند حق نه شاب نو یو دا کوشی شو کوي حرام امادنې د ووجه قربانی کول جایز نه دي یو سره دا سے کار کا سب کئی چھو حکومت داغینا منع کرے دا اللہ داغینا منع کرے دا نو حدا راغی حکمائے بانے قربانی کول آگا جائز نہیں دی بینک ملازم دے جگہ چھے بینکو کی چھے کمپین کی صد کی گی خواہ اکثر صدو نہیں کی گی نو طول علماء فقہ کر کے کم یو سڑی چھے داغر طول امدنی دے حرام و نوی نو دا غسرا قرباني د چام نکیږي دا غم نکیږي او کاغه د چا سره شریر شو دا غم دا نور قربانم خراب کړه ناجایز کسبونه کوي برابر خبره کاغه ها سرونه انګریزي کوي ګیری کټ کوي ها غاني বজانی وای دادنګ غلا غانه کوي ډاکي کوي دوکي غلط شیزونه باندې غفلط طریقه مال جمع کړي دارنګي غانې کړي په جنا کولوبانه پیسې حاصل دي دا ټول کسبونه د دې منافع حرام دي او د خلکو قرباني نکيږي او چې دا خلک د چا سره شریک شې دا غیم ګوري قربان نګي خو ګوریا ساتي د مشرک قرباني حاچی او سړي دا کړي چې د الله نه بغیر بولسوک د فیدی او دو نقصان ذمہ وار دے ولی بابا پیر فقیر زیارت ها زمڑوش پہ کئ د دا او دارنگے یو لسمد بابا فنون بانے ور کئ د لویز ان فنون بانے نظر منخ دے د پیر فقیر د اولیاء فنون بانے ور کئ د داس دا خلق کو قربانی نکی گی او چدا سے خلق د ک مخالف سر شریک شدا گئی قربانی گورے خدا بکڑا د گئی قربانی مسلمان پیگی داکی دو دیر خیال دا ک دو ډیرر خیال سا د سدونو او د حرام مال خیال ساتو د سر قبان کېږي د مشرک د شق خیال نه سااتو منګه ووج ډیر خیال ساتل نظر قربانی نظری قربانی که غریب دی او کو مالدار دی په دو اووربانې ده یو سړی نظر معنا چه زه په دا شیخ دا کارو نظر په دا کار کوم ک غریب او کاجل ده اغه نظر 파غبانی واجب دی اغه په خپل ځان قرباني نظر پیش کړه اغه قرباني 파غه لازم ده جن نصاب مطالق قرباني سره په غنی باندې واجب ده په فقیر باندې قرباني واجب نه ده شو سړی او چې کینو کیږي فقیر د خپل طرف نه قرب او د غنی د غیر د طرف نه قربانی نفلی فیر خپل طرف نه قوربانانی کوي نفی کو او غنی د خپل طرف نه قربانی کوي او د غیر د طرف نه چې قوربانیان کويغ به نفلی فقیر ک د قبان بانې زناور واغې ده واای واغې د فقیل. چذبه قربانی کوم نو په دو باندې قربانی واجب ده نه د دی وجنه چې د مالدارو خو دی وجنه په قربانی واجب شو چې په دو واجب نه و او دې قربانی کوم نو لازم انفل شروع بوله مسله مالدار که قربانی د پاره ګډ پیسه واغسته ده هغه ګډ پیسه او زناور وکشه یاو کسو چپ چې په هغه قربانی لازم او قربانی واغسته او داغه قربانی رو کشو له درکووالی نه روستو دویمه دو قربانی واغسته او د قربانی پرځو کې اغه لومبه یوه کشو قربانی ملاو شو له اوس مالدار اختیار دی که په دواله کې په کم یو قربانی کوي اغه چې روستو قربانی غسه را کاغه قربانی کوي او کاغه اب یا دوباره مندهنی شهوی اغا لومبهی قربانی که قربانی کنی او که غریب واغ قربانی او اغا رو کشوه دو, دو قربانی پسته لازمه واق او اغا دوامه قربانی واق او د قربانی پرده او که اغا لومبهی قربانی میلوشه دو غریب نفذ غریب دواره قربانی لازمی شوی او لومبې په لازمه شو وا لازم النفل شروع او دویم په لازم شو بیا پاغ واستو باندې کچیر ته غریب مخکې ګډ پیسه هغه ته لازم بیا غره کو او دیمه واغه زاله نو فقیر له اختیار نشرا بلکې فقیر به دوار قربانيانی هغه به قرباني کوي کاغه ګډ پیسه یو کوو میسيږي مشترک کمائے پا با افرادو بانی و قربانی ده پا یوکور که پلار رونا اسی گی نو پده یو قربانی دا او کدیر دی واری مسئلہ کچر تا گن رونا یا پلار رو بچی د کو نور افراد مشترک کمائی حاصل دی کاروبار کئیو عرص کورت روڑی شرک دی اوٹول پده که مشترک دی او مشترک مالیت د وجنه ټول افراد صاحب نصاب دي نو په ټول باندې بیا قرباني واجب را چې سور کسان بارغان په دې کور کې اگر که مشترک تمای احکارو بار کړي او په هر یو باندې هر یو صاحب نصاب دي بچیم صاحب نساب دي پلارم صاحب نساب دي نو په ټول قرباني بیا لازم را کښ پک کسان شپق قرباني دي حد قربانې د پاره اغه وا کلی کلې او یا غیر وا د کلې دا شپن ده بس او چې بالق شو او صاحب نصابو نو پاګبانې قرباني لازمه ده کجنی او کالکوي بل مسالات د قرض په بنا یو سره ما څه پیسې نشته زو په قرضول عالم یا ز مقروضه من مابانه قرباني کیږي او کچرت د مقروض سره د قرض ادا کولو نه پس د په ملکیت کې دوره پیسې وی د هغه په ملکیت کې دوره پیسې وی د قرض د ادا کولو نه وروسته چې دو نیمه پنزو ټولې د سکینو زرو برابرېږي د سره د قرض د ادا کولو نو پس نو په قربانه لازماله در طول حاجت, حاجت اصلی یون علاوه قرز ورکن نور حاجت اصلی طول پره دی او داغی نرستو دور دور دو دو پیسی در سر پادشوی چه دونیمی پنزوز طولی در سپین و سره سر, سر برابره دیم و قربانی پی واجبه دا نو بی پی واجبه ده کچه ابتا مقروض قربانی که والی چه پچا کرده ده او قرض ادا کورو کیسا پریشانی تنگی او جلتی نہیں نو دو قربانی دا پارا رقم اسانی سرا قرض بانی کرا کلی که فخبلا اور سرای نو بلکل کولیشی او دا قربانی دا اغا نفلی دا حو عالم دا پارا تاریب العلم دا پارا دینی کتابونه غستل د نفل قربانېنا بهتر دی او وجوبي دا وجوبي خو باکي فور دیز نفل قربانې کوم نو د عالم لپاره او د طالب العلم لپاره د نفل قربانه د کتابونه د دنیا غسل بهتر دی 13 ایام د یا یاد قربانې د جناور او عمر اگر جناور چوي او کو وړو کې ګډ پیسه چیرې چله دایله لپاره دا یو کال ضروری دی چې یو کال به خامخای کال کې اورس کمه قربانګی یو یو ګډ د پاره خصوصیت څه ګډ چې د یو کال د ګډ سره برابر او درې شپکو کې راځتو او د کال د ګډ سره برابر وی نه باغی قربانی بیا کې خدا صرف د ګډ د چیلی نه دی د چیلی لپاره به کال پورا نصاب دی صحیح لپاره صحیح لپاره کټه جوړ د لپاره دو دی کاه چې یاد یا دوغه کړي که دو کالوې یو کال کمی چا ساار کا پنید پهنی د قوربانې چېره دا ټم دی نو قبانې د خلکو خراببهکه ځان دې نقصانو کو نه به د خپل ساارې پهې دو ک سره اوباې او نه بهغ ځره ششی به اخلي چې پوه پتو تنې دغهخوا د سیبارې ان س خلک ته سمونونه تلاقونه هرڅ کوې به مییر یو ختا معلومات دانول ان شاء الله بیان بزو سبان نور کی خیروکم عمر دغړ سرویزه پاره چې له ګډ پیسه لپاره یو کال خې خې کټي جو ته پاره وکالا یا غاخونا او د اوختو کې دلته کې خودو خام نه مثلا نشته چې د څول دغه زونه دي او د هغه عیبونه ته اړ نوښانونه په کم زنا اور باندې قرباني کیږي په کم نې کیږي او نو چې دوه اختر سم مسائل دی نو به ښه ان شاء الله سره بیا بیانوم او اخر وروسته بندا کدې چې زده سن بیا شروکم یا باز کتابونه مونږه یاونه او سبات قرباني مثال ورکړه زو بیانونه